Розділ 28. Минуло три дні після великої втечі Таумеби. Я не ризикував. Усі паливні відсіки перекрив вручну, повністю відокремивши кожен від паливної системи. Потім по одному баку за раз, я відкривав їх, брав зразок астрофага з трубопроводу і перевірив під мікроскопом на зараження з таумебою. На щастя, всі дев'ять баків пройшли тест. Я знову ввімкнув спин двигуни, і корабель знову рухається зі швидкістю півтора джі. Змайстрував сигналізацію Таумеби, яка має попередити мене, якщо ситуація повториться. Варто було зробити це після першого разу, та якби той розум спереду, що тепер ззаду. Сигналізація являє собою скляну пластинку з астрофагами, такими ж, які я використовував на фермах Таумеби, з лампою з одного боку і датчиком освітленості з іншого. Вся система знаходиться на відкритому повітрі в лабораторії. Якщо Таумеба потрапить до астрофага, вона його з'їсть. Скло стане прозорим, а датчик світла почне піщати. Поки що не пищить. Скло залишається чорним, як смола. Тепер, коли все заспокоїлося і проблема локалізована, я можу почати задавати питання на мільйон доларів. І як як у умеба вирвалася на волю. Я кладу руки на стегна і дивлюся на карантинну зону. Хто з вас це зробив? Цікавлюся. Нічого з цього не має сенсу. Розплідники працювали місяцями без жодного натяку на витік. Міні-ферми – це герметично закриті сталеві капсули. Можливо, якась таумеба переховувалася на кораблі з часів останнього спалаху ще з Адріану і досі не знайшла жодного астрофага? Ні. З наших експериментів ми з камінчиком дізналися, що таумеба може протриматися без їжі лише близько тижня, і вони не дуже стримані. Бацила ця або дико розмножується і з'їдає всі астрофаги, які тільки можна знайти, або не їх ці взагалі. Мабуть, один із цих контейнерів протікає. Я не можу просто все виконати. Це та мені потрібно, щоб врятувати землю, то що робити? Маю з'ясувати, в якому з них проблема. Перевірив кожну ферму, настільки це можливо. Оскільки їх припасовано до стін, я не можу керувати жодним з елементів управління, але мені це і не потрібно. Вони повністю автоматизовані. Це досить проста система. Камінчик прагне знайти елегантні рішення для складних проблем. Ферма стежить за температурою повітря всередині. Якщо вона опускається нижче 96,415 градусів за Цельсієм, це означає, що астрофагів більше немає, бо їх з'їли таомеби. Тож вона закачує ще трохи астрофагів. Ось так просто. До того ж, система відстежує, як часто їй доводиться їх годувати. На основі цього вона робить дуже грубе наближення до популяцій таомеб всередині. Вона регулює швидкість годування астрофагів, щоб контролювати популяцію, і природня має показники, щоб повідомити мені про поточний стан. Перевіряю показники кожної ферми. У кожній – 96,415 градусів за Цельсієм. А популяція оцінюється в 10 мільйонів томеб. Саме так, як і має бути. Хм. Тиск повітря всередині цих ферм набагато нижчий, аніж тиск азото, що їх оточує. Якби на якийсь із них стався витік, азот потрапив би всередину і дуже скоро та умеби б загинули. Але цього не сталося, а вже три дні пройшло. На розплідниках немає витоків, це, мабуть, міні-ферми. Але як в біса мікроби прокладають собі шлях крізь пів ериданської Еріданської сталі? Камінчик знає, що робить, і він знає все про еріданську сталь. Якби вона була не повністю придатною для отримання мікробів на місці, він би знав. На Еріді немає таумеби, але там точно є інші мікроби. Для них це не новина. Все це підводить мене до того, що я зазвичай вважаю неможливим. Камінчик припустився інженерної помилки. Він ніколи не пропускається помилок. Не тоді, коли йдеться про створення речей. Він один із найталоневинтіших інженерів на всій планеті. Він не міг помилитися. Чи міг? Мені потрібні беззаперечні докази. Роблю більше пластинок для тестування астрофаїв. Вони дуже зручні для виявлення ТОУМЕБ і прості у виготовленні. Я починаю з контейнера з двома мініфермами, тими, що призначені для Джорджа і Рінго. Звичайно, вони здаються запечатаними, але це не просто капсулоподібні шматки металу. Всередині всяка всячина, а ззовні – гладенька іриданська сталь. Відклею скотч з одного кутка коробки, піднімаю кришку і кидаю туди предметне скло Астрофаг, а потім знову все запечатаю. Експеримент номер один. Переконатися, що випадково не вивелася супертаумеба, яка може жити в чистому азоті. Ще один цікавий факт. Як тільки вона потрапляє на предметне скло з астрофагами, через декілька годин скло стає кришталево-чистим. Тож я почекав кілька годин, а предметне скло все ще чорне. Гаразд, добре. Супер, того меби немає. Я розпочатую контейнер, прикріплений до стіни, відкриваю кришку і даю йому хвилинку провітритися. Потім знову закриваю. Тепер вміст азоту в ньому буде номінальним. Набагато менше, ніж потрібно для того меби 82,5. Якщо на цих мініфермах є витік, пластина це покаже. Одна година – ніяких результатів. Дві години – ніяких результатів. Беру зразок повітря всередині контейнера, щоб бути впевненим. Рівень азоту майже нульовий, отже тут проблеми немає. Я знову запечатаю його і даю йому ще одну годину. Нічого. Мініферми не протікають. Принаймні ті, що призначені для Джорджа і Рінго. Можливо, протікання було в одній із мініферм, які я вже встановив? Вони просто приклеєні до зовнішньої сторони Джорджа і Пола. Вони не захищені корпусом, бітла чи чимось іще. Я повторюю експеримент з виявлення таумеби в контейнерах Джона і Пола. Результат той самий. Жодної таумеби. Хм. Гаразд, час для останнього випробування. Дістаю Джона, Пола і дві невстановлені міні-ферми з карантину. Ставлю їх на лабораторний стіл поруч із сигналізацією таумеба. Я майже впевнений, що вони чисті. Але якщо це не так, я хочу знати про це негайно. Звертаю увагу на ще менш ймовірних винуватців – фермерське господарство. Якщо то умеве не може пройти через ріданську сталь, вона точно не зможе пройти крізь ксеноніт. Один сантиметр цього матеріалу може без зусиль витримати 29 атмосфер тиску еріду. Він твердіший за алмаз, а також чомусь не крихкий. Але мені треба бути ретельним. Я повторюю тест на астрофагів з усіма десятьма контейнерами на фермі. Не має сенсу робити це по одному. Я конвеєрізую весь процес. Тепер всі десять ферм знаходяться в герметичних контейнерах, наповнених нормальним повітрям, всередині яких є предметні скельця з астрофагами. Це був довгий день. Саме час зробити перерву і поспати. Я залишу їх на ніч і подивлюся, що з ними станеться. Я принесу постільну білизну з опочивальні в лабораторію. І що спрацює будильник з детектором та умеби, я хочу бути до біса впевненим, що він мене розбудить. Я надто обкаканий, щоб перенести щось гучніше. Тож просто наближаю вухо до лабораторного столу і засинаю. Засинаю. Це неправильно спати, коли за тобою ніхто не спостерігає. Прокидаюся за шість годин. Кава. Але рука робоняньки внизу в спальні, тому я і не отримую результату. Ну, звісно. Я сів і потягнувся. Устав і посунув до карантинної зони. Треба глянути, як справа у тестуванні ферм. Перевірив тест астрофаг першої ферми. Він виявився повністю чистим. Тож я пішов до НАСТУ. Чекай, він чистий? Ой! Я ще не повністю прокинувся, протер очі і глянув ще раз. Він лишався чистим. Таумеби дісталася до скла. Вона вилізла з розплідника. Крутнувся до сигналізації меби на лабораторному столі. Він не пищав, але треба перевірити оком. Скло за астрофагами лишалося чорним. Я глибоко вдихнув і поволі видихнув. Гаразд. Я повертаюся в карантинну зону і перевіряю інші ферми. Скло біля кожної з них чисте. Розплідники протікають. Всі вони протікають. Міні-ферми в порядку. Вони стоять на лабораторному столі поруч із сигналізацією таумеби. Чухаю потилицю. Я знайшов проблему, але не розумію її. Таумеби просочуються з ферм, але як? Якби в ксеноніті була тріщина, надлишковий тиск азоту потрапив би всередину і вбив би все. На всіх десяти фермах живуть щасливі, здорові популяції. То що ж сталося? Спускаюся до спальні і снідаю. Я дивлюся на ксенонітову стіну, за якою колись була майстерня Камінчика. Сіна все ще там, але в ній вирізали отвір, як я й просив. Це моя комора тепер. Жую буріто на сніданок, намагаючись ігнорувати той факт, що став на один прийом їжі ближче до коматозної суспензії. Я дивлюся на дірку. Уявляю, що я та умеба. Я в мільйони разів більший за атом азоту. Але я можу пролізти крізь дірку, якщо атом азоту не може. Яким чином? І звідки взялася ця дірка? У мене з'являється погане перечуття. Підозра, якщо чесно. А що як тому меба може за браком кращого опусу обходити молекули ксеноніту? Що, якщо ніякої дірки взагалі не існує? Ми звикли думати про тверді матеріали як про магічні бар'єри, але на молекулярному рівні це не так. Це нитки молекул або рештки атомів, або і те і інше. Коли ви стискаєтеся до розмірів у крихітної крихітної сфери, то тверді об'єкти більше схожі на густі джунглі, аніж на цегляні стіни. Я можу без проблем прокласти собі шлях крізь джунглі. Можливо, мені доведеться перелазити через кущі, гонати дерева і пригинатися під гілками, але я зможу це зробити. Уявіть собі тисячу ракетниць з тенісними м'ячиками на краю джунглів, наведених у випадкові точки. Як глибоко в джунглі потрапляють тенісні м'ячики? Більшість із них не долетять до перших дерев. Деяким пощастить відскочити і залетіти трохи глибше. Деяким пощастить відскочити кілька разів. Але дуже скоро навіть у найщасливішого тенісного м'ячика закінчується енергія. Вам буде важко знайти тенісні м'ячі на глибині 50 футів у цих джунглях. Тепер, скажімо, ширина джунглів миля. Я можу перебратися на інший бік, але тенісний м'ячик не зможе. У цьому і різниця між умебою і азотом. Азот просто рухається по лінії і відскакує від чогось, як тенісний м'ячик. Він інертний. Та умеба схожа на мене. Вона має здатність реагувати на подразники. Вона відчуває навколишнє середовище і робить ціліспрямовані дії на основі цих сенсорних сигналів. Ми вже знаємо, що вона може знайти астрофага і рухатися до нього. Вона, безумовно, має органи чуття. А ось атомами азоту керує ентропія. Вони не будуть докладати зусиль, щоб щось зробити. Я можу йти вгору, але тенісний м'ячик може прокотитися лише трохи вперед, перш ніж скотитися назад. Це все здається дуже дивним. Звідки -то у мене без планети Адріан могла знати, як обережно прокладати собі шлях крізь ксеноніт технологічний винахід з планети Ерід? Це не має сенсу. Життєві форми не розвивають риси без причин. у умебе живе у верхніх шарах атмосфери, з чого б це її розвивати здатність знаходити дорогу крізь тверді молекулярні структури? Яка еволюційна причина цього могла б з'явитися? Я впустив Боріта. Відповідь була мені відомою. Я не бажав її приймати, але відповідь була мені відомою. Повертаюся в лабораторію і проводжу нервовий експеримент. Сам експеримент не є нервовим, я просто хвилююся, що результати будуть такими, як я очікую. У мене є досі астропальник камінчика. Це єдина річна кораблі, яка може нагрітися до температури достатньої для дисоціації ксеноніту. Завдяки системі тунелів інопланетянина ксеноніту достатньо по всьому кораблю. Я врізався в перегородку в спальному відсіку. Зараз можна відрізати лише невеликий шматок, а потім мушу чекати, поки система життєзабезпечення охолодить усе. Астропальник виробляє багатсько тепла. Зрештою, у мене вийшло чотири грубих кола, кожне по кілька дюймів у діаметрі. Так, дюймів. Коли я нервуюся, я повертаюся до імперських одиниць виміру. Важко бути американцем, розумієте? Несу їх до лабораторії і проводжу експеримент. Намащую трохи астрофагів на одне з гіл і кладу зверху ще одне коло. Бутерброд з астрофагів. Смачно, але тільки якщо вдасться пролізти крізь ксенонітовий хліб. З'єдную дві половинки епоксидною смолою. Роблю ще один такий самий бутер. Потім роблю ще два таких же, але замість ксеноніту використовую звичайні пластикові диски, які вирізав фрезою з запасів пластику. Грааст. Чотири герметично запечатані зразки астрофагів, два з ксенонітовими дисками, два з пластиковими. Всі чотири ізольовані епоксидною смолою. Я беру два прозорі герметичні контейнери і ставлю їх на лабораторний стіл. У кожну ємність я кладу ксенонітовий сендвіч і пластиковий сендвіч. У шафі для зразків у мене є кілька металевих флаконів з натуральною таумебою. Оригінальний матеріал з Адріана, а не версія таумеба 82,5. Ставлю флакон в один з контейнерів, відкриваю його і швидко закриваю кришку. Це дуже небезпечний шлях, але принаймні я знаю, як стримати витік таумеби, якщо той трапиться. Все буде добре, поки в мене є азот. Йду в карантинну зону до першого розплідника. За допомогою шприца набираю заражене таумебою повітря з контейнера, а потім негайно заповнюю контейнер азотом. Заклеюю скотчем отвір, зроблений шприцом. Повернувшись до лабораторного столу, я закриваю інший контейнер і за допомогою шприца ввожу туди таумебу 82,5. Знову заклеюю отвір скотчем. Кладу підборіддя у долоні і заглядаю в обидві коробки. Раз, маленькі підступні виродки, подивимося, на що ви здатні. За кілька годин я нарешті бачу результати. Це саме те, чого я очікував. І протилежне тому, на що я сподівався. «Діть колисий!» Вкриті ксенонітом астрофаги в експерименті Таумеба-82,5 зникли. Астрофаги, вкриті пластиком, залишилися незмінними. Тим часом в іншому досліді обидва зразки астрофагів не постраждали. Що це означає? Контрольні зразки – пластикові диски – доводить, що тоумеба не може проникати крізь епоксидну смолу чи пластик. А от зразки з ксеноніту кажуть про інше. Таумеба-82,5 може проникати крізь ксеноніт, на відміну від природної тоумеби, яка не може. Який же я йолоб, Луплю себе по голові. Я вважав себе ох яким розумним. Увесь цей час у селекційних резервуарах. Та у меба покоління за поколінням. Я використовував еволюцію на свою користь, так? Я створив стійку до азоту та мебу. Я такий крутий. Повідомте, коли я зможу забрати свою нобелівську премію. Пфу! Так, я створив штам, який може вижити в умовах азоту. Але еволюції байдуже, чого я хочу. І вона не робить щось одне за раз. Я виростив купу таумеб, які еволюціонували, щоб вижити у ксенонітових резервуарах для розведення. Звичайно, вони стійкі до азоту, але еволюція має підступний спосіб підходити до проблеми з різних боків. Тож вони не лише набули стійкості до азоту, але й придумали, як сховатися від нього, проникнувши в сам ксеноніт. А чому би ні? Ксеноніт – це складний ланцюжок білків і сполук, які я не маю надії зрозуміти. Але гадаю, що Томмебе знайде спосіб прокласти собі туди шлях. В розплідному баці відбувається азотний апокаліпсис. Якщо ви зможете проникнути в ксенонітові стіни досить глибоко, щоб азот не зміг дістатися, ви зможете вижити. Томмебе не може пройти і крізь звичайний пластик. Вона не може пройти крізь епоксидну смолу. Вона не може пройти крізь скло. Вона не може пройти їх метал. Я навіть не впевнений, чи зможе вона пролізти крізь струну пакет, але завдяки мені та таомеби 82,5 може пройти крізь ксеноніт. Я узяв форму життя, про яку нічого не знав, і щоб модифікувати її, використав технології, яку я не розумів. Природні з'явилися непередбачувані наслідки. Було зрозумілим з мого боку вважати, що можна передбачити все. Набираю повне груди повітря і видихаю. Гаразд, це не кінець світу. Насправді все навпаки. Ця таумеба може проникати крізь ксеноніт. Нічого страшного. Я зберігатиму її в іншому місці. Вона все ще стійка до азоту, їй не потрібен ксеноніт, щоб вижити. Я ретельно протестував його у своїй скляній лабораторії, коли ми вперше відділили штам. Він все одно зробить свою справу на Венері і на трисвіті. Усе гаразд. Я озирнувся на ємності розплідники. Так, добре. Я зроблю велику ферму з металу. Це не важко. У мене є станок і вся необхідна сировина. І Бог свідок у мене є час. Я врятую робоче обладнання з бака, який зробив Камінчик. Тільки корпус з ксеноніту. Все інше, метали і інше. Мені не потрібно винаходити велосипед. Мені просто потрібно поставити його на іншу машину. Ага, заспокоюю я себе. Ага, все добре. Мені просто потрібно зробити коробку, яка зможе підтримувати венеріанську атмосферу. Усе найважче вже зроблено, дякуючи Камінчику. Камінчик! Відчуваю раптовий напад нудоти. Мені доводиться сісти на підлогу і покласти голову між ніг. На борту ріданець має такий самий штам того мебе. Він зберігається в таких самих ксенонітових сковках, як і у мене. Всі важливі перегородки його корабля, включаючи паливні баки, виготовлено з ксеноніту. Ніщо не стоїть між його таумебою і паливом. О Боже.